Boas tardes, señoras e señores, aquí desde a Radio Somboy, desde oitenta e nove punto de FM. Seixan vostedes benvidos a un programa máis eh, durante dúas horiñas, que o programa titula-se Galegos Novaix. E vamos a presentar, pois, o equipo que hoxe compoñen, como cada xoves, compoñen o programa de Galegos Novaix. Alá nas vías de son, temos a Fernando, moi boas tardes. E aí que o meu carón Xulio Couchil, moi boa tarde Xulio Boa tarde e benvidos queridos ointes mm... Galegos no vais dúas oriñas de radio Exactamente En galego E, e este que añes fala, pois, Armando Fernández E tamén, como dixo o nosso compañero Xulio Pois, con músicas e entre, entrevistas En Moitas edelas facémolas ala la nosa terra E moitas delas tamén hai aquí en Cataluña. Pero dentro dun anaquiño pois iremos a Galicia. Vale. Pero sin antes poder escoitar un pouquiño da salsa, que é a música n en cada programa. Así que Fernando Ahí, vale. Non chasquero, non chasquero falme come outra receita e mais recugou era de por jugar com Bueno, Xulio, xa temos a, a, nesta, temos a primeira convidada, e vámonos ir a cambados. Ele é ah. a terra do marisco. <risos> eh, do Viño Albariño, eh, onde se fai sí, a Feira do, do Albariño. Sí, bueno, señor. Vamos entón sí. a, a cambados, muy bien. Vamos, sí, vamos. a cambados e vamos falar con Merche Álvarez, que xa coñecemos para a sua... súa por da súa doenza, pois e pola súa trayectoria como presidenta de Galicia. A, exactamente. Sí. Moi boas tardes, Merche. Moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde polo convite e por unha vez máis darnos visibilidade vos. Moitas grazas por acompañarnos e por atender a nosa chamada. Ben vida, e, Merche. Puesto. Ben vida, ben vida doblemente, non? Porque este vexe de paseo, bueno, de visita sí. por aí sí. Pero unha visita especial, posto que foi unha visita para, para recuperar algo máis de saúde Si, es. sí, eh, estuve en octubre, en novembro, xa non me acordo sí. En Corea, en novembro, novembro Sí, sí. Estoy en Corea poniendo un tratamiento, sí. en Corea Sur, en Seúl, uh -huh. y la verdad es que me está sentando muy bien, pero pero bueno, con la burrocracia nos hemos topado sí, eso de burro me gustó muy bien atendemos la cosa <risas> <risas> burrocracia, muy bien <risas> eso hay tiempo que falamos de él pero parece que no es un fancaso eh? no, y a lo no. mejor porque allí decimos burrocracia tampoco no, no sé, no, no es bueno. igual no bueno. es igual, pesa tanto un como otro sí, pero sí, A verdade é que non se dan conta de que cando ves ves doutro do xeito. Eh, sí. sí. Sí que se dan conta que algo pasa. Uh -huh. Pero... Non queren recoñecelo. Exactamente. Exactamente. Bueno, o que sí... Porque costa moito, aunque parezca que para un tema de saúde, ¿no? uh -huh. sí. eh, coste dar ese paso de... de, de... Eu non posso axudarlle, non teño nada que ofrecerlle en toda Europa. ali o que fan é, é algo, é algo bo. Mm. Si. Sí. Bueno, a, a magua, o sea, sentirse, sí. sentirse non non amparados nesse aspecto, eh. pero bueno, o gallaque que sigamos, que sigamos podendo facelo o que podamos axudar para que o podes facer escoita. Outra felicitación máis é que sí. recibiches unha visita extraordinaria un, un, embaixador, eh, eh, ah, sí. un embaixador actual, un embaixador... <risa> un embaixador emérito. <risa> bueno, emérito, pero... chamalle Chámarlle emérito, pero que é em, em, embaixador... Está no día a día. Continuo. De, de forma persistente, mm. Antonio recién es tanto el como a muller están blocados sí. tanto conmigo como a asociación, asociación. Sí. Sí, sí. e eh, eh, a verdad é eh, que dá gusto eh, que personas como él que teñan asendas apretadas sí. e eh, que teñan tempo para parar e eh, dizer, hola, como estás? No, sí, eh, sí, sí. que senta pues, tan ben é no eh, a verdade eh, que ontem foi eh, Foron 40 minutos de visita, sí. pero nos gustou tanto que tuvera o detalle de parar, ¿Tabes? de conhecer a casita, a xerrer eh, a asociación, uh -huh. Uh -huh. Eh, que quixera darnos un abrazo único, de sí. eh, comprobar que está tan ben, porque uh -huh. Uh -huh. creo que está mellor que, que antes de ser o COVID, que eso que estuvo malísimo, pero sí, sabemos, a verdade é sí. que me deu un gusto, unha satisfacción unha alegría velo verlo tamén que nos alegrou moitísimo Pois pues nos tamén nos alegramos precisamente eh, por, por esa visita por e por, o, por, por abrazo que che deron que nos sentimos tan cariñosos como a él. Sí. Que saibas, ainda na distancia, sabes que, que te apreciamos <risa> sí. e queremos-te moito. Escoita. tamén tamén felicitar ao, ao novo embaixador, non a, a Jorge Casal, que teremos que entrevistalo a ver que... Que, que, que nos conta. Eso. Que estamos traballando moito. Sí. En, eh, son cousas que ao mellor non se dan eh, de forma inmediata. Sí. Porque eh, facer cousas administrativamente se non é directamente o que a persona que uh -huh. repercute non se ve é traballo que non se ve sí, sí, pero sí. levamos desde junio juntos, uh -huh. bueno moito antes, pero eh, desde junio traballando codo con todo e uh -huh. a verdade que levamos feito un camiño tan bonito, tan eh tanto polo seu como polo noso uh -huh. para sacar cousas, adiánse que cando se vechan materializadas sí. pas de decir holy, <risa> holy. Moi ben, moi ben, moi ben, en, bueno, tamén anda por aí una tal Sestal e tal Belén que tamén Si, sí, tamén pode. Bota de vez en cando tamén. E na no? <risa> falamos hoxe, uh -huh. es dicía ela, "Teño as canas de facer unha comida cos embaixadores <risas> contigo, a nivel máis persoal, mm, sí, eh, sí. de verbos a todos. Sí. Eh, con esto da pandemia, perdónmos sí, bo... un, un pouquinho o contacto, non? Sí. Pero, é, que, é que necesito tanto darvos un abrazo ainda <risas> que nos vimos aí atrás que as vemos ao longo do ano sí. de forma separada. Claro. Estar xuntos, estar eh estarcentos, estarcentos. Pues, pois, pues pois a ver se si, a ver se si organizas algún eh, que coincida en fin de semana, aí somos capaces de achegarnos tamén aí. Porque eu eu, eu si que eu si que teño ganas, eu, eu si que teño ganas. De verdade sí. que que Julio foi 5 anos, Já vos adelanto que vai a ver gala Ah, oh, oh. Pois pues entón Entón si sí que vou Vou facer Rodea diciembre Rodea diciembre eh. Fai de, a idea De, mm -hmm. de que en dicembro Tens que estar aquí Si sí que farei A primeira semana, non? Eh, si no es la primera o segunda Sí, sí la, pero bueno eh, eh, Estamos bueno. Eh, cerrando el sitio uh -huh. eh, a fecha y uh -huh. eh, tenemos que adaptarnos tanto al sitio como a nosotros sí. y lo sí. andamos eh, negociando Vale ah, eh, Bueno, a mí gustaría me gustaría que mm, que convidaras hasta en Xugeiras y a, a, a Xavier Díaz Bueno, sí Y si ela sin ditamo con vite já está invitada. <ríe> no, no, tú mándale un dicho, dixémonos de radio os da radio, de radio que, que, que que que estaba des dispuesto a colaborar. Ah, pois pues si sí, se sí, diu xa está feito. No. Eh, eh, e e eh, no coincidían en algunhas as datas o ano pasado o anterior, no me acordando, cando coincidía Xavier Díaz coincidían as datas con unha actuación en, en, en, en América, pero el estaba interesadísimo. A min personalmente díxome, "Joring, eu estar aí con esas persoas para sí, min sí, sería un ali de life." unha vez estando aquí en Bartolona, quando sí, podemos ver. Sí, sí, sí. Dixo él. el, sí. Xavier Díaz Estaría encantado. Y además es un atraente también para todas las personas que quieran también, apuntarse. También, ¿también? ¿Sí? claro que sí. Todo, todo que sea, visibilidad, voz, la eh, verdad es que, que estamos aquí, que seguimos peleando, que sí. eh, seguimos intentando... ...apoyar la investigación... Sí. ...hombre, y tanto... Eh, ...hay que haber ...que hay que apostar por la investigación... Claro. ...que es nuestro futuro... ...que claro, ¿eh? eh, eh, aunque haya un fármaco o dos... ...hay que seguir... ...hay que seguir, sí señor... Eh, ...para todos no nos vale... ...entonces hay que continuar... Sí, exactamente Claro que sí, Además, continuar nese en outras cousas que estades facendo que a asociación traballa moitísimo no aspecto de axudas, e eh, eh, convocatoria eh, o tai chi, solidario contigo sí, sí. O, tantas cousas que estades a facer que, que lóxicamente, hai que poñelas en barro. Tu comenta yo a... a... A Belén, que ah, dílle, ah, eh. oi, que me dixo Xulio e Armando que podíamos falar con Fulanito e Menganito, con Castanxu Gires e con Xavier, é seguro que ela hasta fai máis hincapé in, para que para que, se, que está, se decidan, vamos. E eu vou falar con un tal Curiel, ah. que das Terras da Fón Sagrada, sí, sí, sí. eh, segurísimo senón que teña coberto, segurísimo que... Que vai estar Esa sabes que aquí Armando ten coñecidos ali na zona dos sí. Ancares e seguro que algún, algún alimento máis tamén bol, bol, bol, bol. Eso, pero sortealos despois. Pois sí, porque a verdad é que a gala é un acto é tan bonito porque se ve o traballo que desenvolvemos. Sí. Sí. Vamos a continuar a investigación, estamos, me digo... Mm Hai -hmm. de todo, desde antias mm -hmm. a persoas eh xóvenes eh, mm -hmm. e nenos e que unha mezcla tan bonita o ambiente é tan bo, tan humano mm -hmm. que mm -hmm. solo o pode entender unha persoa que asiste esta ese día. Exactamente. E eh, eh, eh, ti notas... Eu, este é unha pregunta persoal. Ti notas cariño dos que te te acompañan aí? Eu mandei a Armando que fora a Garimoso, non sei se, foi, se o fixo ou non, pero notas e, cariño da xente? De, de verdade, que en eso, de forma persoal, Estoy muy agradecida porque vale, estoy vale, vale, vale. rodeada de amor, de amor vale, porque vale. mira que en la asociación hay un grupo de mujeres, mm. creo que somos sobre 1 a 50 de Bole. todas las edades, claro. eh, es increíble como se volcan conmigo, Ajá. porque... Le vamos tres, sí. tres anos como o primer día. Claro. Mm -hmm. Pero é que ti deixaste de querer. Me parece claro. que, que ti eres bueno. moi modosinha deixas de <risas> no, e deixaste querer. Exactamente. lo non deixaste querer. E su, a súa nai non vexas. Eh? Tamén. Bueno. E unha tal uviña anda por aí ao caronteu que non fai máis que... Parece sí, a, sí. a terceira sí, mantúa. Que boa é, eh, Maribel. De verdad. Eu non me... No me ve me escucha, pero... Dale, dale un bico, dale un, un bico, dale un bico. Es fuerte contar con toda esta pedazo de gente, sí. que son enormes de corazón, vale. de grandes personas, porque, es decir, desde Antonio Reciñez a Maribel son todos imprescindibles en mm -hmm. sí, sí, sí. mi vida. Pues... Nos estamos encantados de coñecerte e de terte como amiga. E ao mesmo tempo, pois felicitarnos porque cada vez, ainda que sea bocadiño, bocadiño ou ou paseiño, paseiño, algo algo melloras. E então, entón, pois eso, ese 20 euros ou ese es 5 euros que poñemos na, na conta cando ti precisas, pois vémonos reflexados en ti, en, en ti que, que, que vas aumentando. Mm -hmm. Si, sí, a verdade es é que para mí moi reconfortante, pero tamén penso en cada persoa que pon un grande de área eh, ve que vou ben uh -huh. que en general somos un grupo uh -huh. que nos está indo ben a todos os uh -huh. afectados es eh, vale. deve ser unha satisfacción tamén para o que aporta dicir, bueno, axudo, pero deixo me O a recompensa do esforzo que eu fago uh -huh. porque as veces non é a cantidade porque o sí. número ten tanto valor como eh, e tanto o, o maior está xedando máis unha persoa con un euro que outra con xen sí, so, eh. o esforzo ou máis sí, sí, sí. E, e ver que hai un proxeto contundente sí, que es. facemos cousas que se nos ve que nos vaiven como un grupo de afectados mm. que investiga e mostrando os seus frutos. Mm. Eh, é eh, maravilhoso. Pues... Eu acórdo me quando cheguei Santiago, claro. Mhm. Uh -huh. Ívamos no mesmo voo, pero non nos coñecíamos. Una con algún médico e unha investigadora que de de Juan eh, de San Juan de Dios. Non de San, de, había de San Juan de Dios e había de San Pablo de San Pau San Pau, sí, de San bueno, Pau pero o caso, caso é que esta señora unha señora que eu coñezco vai limpiar ali e, e dixo como ven a miña casa vivo e digo, esto tenlo un señor donde vou a, a limpiar tamén e dixo yela, non se chamara Armando, <risos> dice pois pues, sí Dice que fomos xuntos no avión, pero conoceémonos en Santiago no aeroporto. De, de Decellle un agasallo, non? Sí. Seguro. Sí, sí. Bueno, pois, pues, pues, o gasallo noso, o gasallo que tenes desanose eso, que nos que nos recibas tan amavelmente cada vez que te chamamos, é que nos contes cousas satisfactorias e bonitas como esa uh -huh. Hai que pedir a algun adega que poña para a gala o no. nome de Galiciaame ou o nome da da Merche. algún algún nome na etiqueta. Eh. La Alicia, me está a Verdad. Bueno, yo no sé, porque eso también le da um, no, también da caché. No, no, yo al mismo tiempo da no publicidad, sino un, visibilidad. Exactamente. Bueno, eso cenal son cuestiones sí. en, eh, personales eh, que cada empresa tenga que decidir claro. del claro. Tampoco me gusta ainda que sempre ando a pedir as tarefas pues, al pois eh, tampouco me gusta no, no. facer tantas es, eso, no, eso, eh, no, no, eso no, eso pedir, eh, eso é propoñer nada eh, eh, eh, que piden son aqueles que que Que no tienen deseo, pero a ti te deseo pues, esa amistad y ese cariño claro. y esa, esa aportación de que si tú no dedicaras tanto tiempo como dedicas, esa asociación no tenía ese ese pulo que, que está teniendo. Bueno, pero a veces eh, es necesario para poder hacer algo de luz. Eh. Yo con todo cariño del mundo, pensando siempre como grupo colectivo e eh, intento facelo mellor para todos Yo, oi eh, Tiago, como está? Maravilloso Ajá. Vai evolucionando tamén ben, non? Si, sí, a verdad é que un neno que cando o non podía asustar unha circulado huevo kinder para que sí, te facas sí. unha idea e lanzar lanza pedras <risas> en Sí, sí, eh, sí. Eh, vale. E eh, fai cousa impensable. Que? Sí. Pues no. Bueno. Bueno, pois eso, pues eso, é eh, que eso que eso que te anima O sí, que mira. nos axúdanos tamén para ter. É eh, dicir, eh, ¿Eh? Non fazemos casi nada, non? Moi pouquiña cousa. Cando cando Ana lle lle que non, o especialista, sí. e que o teu fillo nunca vai escribir. Mm. E que o teu fillo nunca vai Caray. por si sí solo. Este teu filho nunca, sí. nunca nunca nunca él re que qué satisfacción verlo fintar oh, eh, coñecer pola súa propia mae mm. e eh, lanzar pedras <risa> cocos eh, vamos Sí, señor, sí, mm. señor. Hai que lle dicir o, o médico que rectifique. <ríe> sí. Sí, as que sabe O que no curso da ferramenta de sí. basando en Muy bien nada que ver co panorama que sí, enseñamos. Foi un unos Foi hora boa, non hora boa. De verdade que é un hombre cousa extraordinaria. Despois hai que pedirlle tamén, non sei ti o, o mellor coméntalle a a a Maribel, que eh, facer un, unha especie de publicación onde se recollan bastantes das cousas que, que, que últimamente igual que fixeches aquel libriño que, que seguro ah, que xa sí. está esgotado pero unha publicación na que se recollan as cousas que últimamente uh -huh. se, se, se acabaron ou se conseguiron na, na, na, en Galiciame Pois ¿no? <risa> o maior é é un avoar idea pues. claro, su, claro, su, su, su herencia mm, son su <risas> que... e son pedirlle aos os colaboradores que tamén diga bueno pois pues xos fan máis que dous si, eh? si, sí, si, sí, sí. por eso su, su xa sabes que nos fixemos o posible por que se publicara na revista de Lleida e Xurdimento tamén, e que, bueno, na, na sí. nosa de Lua Nova e non pero o feito de que vosotros mesmos tiñades sí. unha un especie de publicación ainda que sea cativa na que aporten su xerencia ou aporten eh. ideas ou aporten a, a, o seu comentario ou o seu artigo, os propios eh. colaboradores sí, ou a xente do... pro, pro, pro, pro, pro, pro propiamente de aí. E hasta a mesma administración que, eh. a mellor, nalgúnas ocasións, ou a de Cultura de Cambados ou o, eh. o propio alcalde pode pode, pode, pode pode escribir algo que que aporte algo de... Eh. de, de, de... Digamos, de solidariedad con respecto a vosotros. La política, en este caso, no se puede mezclar. Claro. Porque si no, parece que hay eh, sí. cosas racistas. Y no me gusta eso. Ya vale. te entendo no, no, perfectamente. No, por, por feito de que a mellor chamando á administración, a administración, administración é capaz de decir, bueno, pues nos solidarizámonos co, con este traballo de investigación que que están levando a cabo para poder conseguir investigación, eu, oh. e becas e tal. Quero decir que non o pedir ou, ou persoas que van a, ao, ao convite. Oh, claro, moitísima xente moitísimas persoas que que, que, que, que, que eh. bueno, que se sinten pois pues, afines a a, ah, a traballo nada claro. uh -huh. sí. Bueno, pois pois os recollemos, Bueno, que che agradecemos moitísimo, reina, que, que estamos, eh, xa poño en vermello o mes de decembro. <ríe> Vale. O sea, <risa> A ver. Ahí no ahí nos veremos. Dices ya Maribel, dice Armando está deseoso de volver otra vez. Tenemos que tenemos que chamala también eh, igual que a Jorge. a veces eh no vas a reconocer. Ante Antonio estaba diciendo, pero vamos a ver dónde está nuestra Maribel. E tiña de frente eh, ah, ah, non coñecía Carai Que, que fuixe un lifting está, está estupenda Está estupenda bueno, Tamén ti, agradecemosche moitísimo que estuvieras con nosco E eh, eh, bueno, síguete cuidando moito Veña, un viquiño, gracias Moitos vicos para e, moitos ti, vicos para ti e, hasta, logo, hasta logo Radio San Boi Cada divendres de 6 a 7 de la tarda Escolta xarada El programa de cinema de Ràdio Samboy Música convidado que diríamos, pois parece que tarda un pouquiño. Eh, vamos a falar da nosa asociación de Roselia de Castro, porque tamén teñen eventos. Como en este este fin de semana hai a, fe, a festa do cocido, Que por exemplo, pois vai ser un xantar. De primeiro hai churrasco, Eh, eh, non eh, de primer prato chocos, bravas, olivas en fin e eh, pois tamén prato de cocido galego cachola, butelo, androlla chouritos, cachelos verduras eh, con garbanzos e un ba eh, ou bacallau á galega tamén aquel que non coma isto pois bacalao a galega mm. e eh, tamén pois Eh, po e eh, postre, como é normal. Mm. Vamos a falar de... porque despois dunha de boa comida que mellor que a postre. Mhm. Mm claro. eh, eh, o día 11 de marzo ás 12, que, eh, ás 15 da tarde, eh, ás 3 da tarde será a conferencia Feira do Pol, ah, non, é eh, a Feira do polvo de lidiante de, Lidia de entidade que cada ano se fai a Feira do Polvo e o día 11 de marzo as 19, a Asamblea Xeral en fin, todas esas cosas que é, pois, preelixir se quede seguir ou non o, novo pres eh, o presidente ajá <risas> hai novas novas con respecto a, a, sí. a sí. posibilidade de facer claro, claro. sí, sí, entón e entonces pois, seguiremos seguiremos falando disto ai o día da 18 tamén outra, unha conferencia, eso si. Sí. Si, sí, o día 18 hai unha conferencia eh, referencia a, a conferencia as mulleres na literatura a cargo de Andrea Nenu... Nunes. Nunes Brion. Brion. Moi ben. Escritora galega. Co gallo, eh, sí. eso, escritora e poeta co gallo do día da, de, da, da dona. dona. Moi ben, moi ben, muy, muy interesantísimo, o feito sí. de que, bueno, pois... Pues, Esperemos a, que te asa la chea. A entidade sempre en enche a, con, sí. a convocatoria. Porque, ademá, ten... ademais, se non collen a na mesma entidade, hai outro local, ele, o, ele a, pretinho. Hai que tener en conta que esa conferencia vai... Pre... Vai antes da degustación das viandas que traen todas as mulleres ese día Sí, ese día... a conferencia Despois aí as viandas que fan, que fan as donas Exactamente donas. Ar, cada a, cada Sobretudo ano... as donas das nosa entidade Que son grandes codiñeras cada Grandes reposteiras Claro, cada ano a, a, convidan a toda a xente A, pues, a un pinchiño especial que elas mesmas eh... sí, Preparan después acompañado de, de excelentes postres, Hombre, incluidas alfijos. Alfijos, sí, señor. <risa> bueno, pero... eh, después el día 25 y 26 participará parte mm. de nuestra banda de gaitas Asociación Roselía de Castro no no campeonato en Xinzo de Lima, en Delimia, en Ourense. Claro que sí. Bueno, pues, como cada ano claro, casi sempre ese... van pois tamén facer a súa participación bueno vamos a, a poñer un a... bocadinho de música vamos a poñer un bocadiño de música e a ver se damos conectado pois pues, con Galicia de novo veña vamos a va <risa> No veinale Ten gai nai corasome aprende un me apunte Folia da, hai la lela, hai la lela, hai la lela, lela de Niña, la. Niñada meu corazón, quered co migo bailar o salón. Cosa oh, danciosa, o salón, sí, oh, salón non, niñada tiña do meu corazón. Olhada do patrón Linda hoxa Andamos guapos A buscarle explicación Ai la lela Ai la lela Ai la lela Ai la lela le, le, le, Miña da incíñame corazón Vente conmigo a bailar o salón O salón Salom sí, o salón no do meu coração Miña daixinha do meu coração Vente comigo a bailar o salón O salón si sí, O salón non Miña daixinha do meu coração nal podemos contactar con, con coa persoa sí. que Ca convidamos que, ahora, que convidamos agora, si. Sí. Que é, é? Malores, eh, Malores Villanueva. Hombre. Que é unha escritora, filóloga en fin, moitas cousas. Bueno, eh, supeño que estaría nun evento. Si, sí, eh, seguro que estaba eh, celebrando. <risas> estaba traballando. Quitámosle casi do, do, do evento. <risas> Moitísimas gracias por atendernos, Pero... Malores. Boa tarde. Boa tarde. Gracias ben, a vos. Se desculpable. Ademos. Benvida, ben moitísimas grazas. Bueno, eh, antes de nada, felicitacións porque esa presentación foi con moitísimas persoas, non é io Carón. Sí. Eh, mostra de eh, sí, sí, sí. mostra A verdade que mostra de de afecto, de cariño que que nesta uh -huh. cidade pois pues, Pues a, de tiña a, uh -huh. a del riego ¿no? a Don paco, paco? muestra fotobiográfica biográfica bibliográfica de francisco Fernández del riego 2903 o 2010 a verdad de que tiña entendido que, que, que viría o alcalde, que, que tamén estaría sí. o, o, o, un, un grande admirado nosso Víctor Freixanes eh eh ah, sí. en eh, Malores, eh, malor, en Malores lógicamente que, que máis coñece e máis sabe de, de, de Francisco Fernández del Río pois foi un acto moi emotivo porque ademais había bastantes persoas da da familia mm -hmm. e tamén falou un sobiño neto seu, eh, então pois, foi así institucional porque efectivamente estaba o alcalde e mm -hmm. y estaba uh, Víctor Freixane es como presidente da Real Academia Galega, pero mm -hmm. pero tamén tivo ese punto emotivo pois mm -hmm. que que puxo a familia y uh -huh. y a verdade que que foi un acto moi bonito, moi entrañable. Eu uh -huh. director da da fundación, bueno, a, a, sí. a rodeada como se suele decir de, de grandes personalidades, pero que decir, arropando a ti que eres pois pues, alma mater de todo ese traballo, ¿eh? <risa> Bueno, eh, a verdade que foi unha sorte telo coñecido e e poder facer este ano pois pues, a súa biografía Eh, con todo ese material que eu tiña con todo que le va traballado sobre él con, con todo que o coñecía uh -huh, claro. eh, eh, bueno e iso también fal un pouco non lembrando uh -huh. pois pois todos os aspectos que que, bueno, que van dar en él non que uh -huh. son moitísimos, moitísimas facetas sí, sí. e eh, eh, que con él podríase contar o século 20 en uh -huh. Galicia. Ostras, sí. Sí, contar eso, eh, contar. Bueno, as fotos, as fotos seguro que algunhas de nalgunhas delas apareciste tamén porque ibas a Carón del Constantemente, polo menos sí. dende a época que eu que eu te coñecía. Facía de cito. mecenas, ¿non? Sí. Ah, no, bueno, eu creo que fomos escrupulosos en eh, eu por menos non poñer ningunha porque, sí, porque bueno, bueno claro, non, non. hai. <ríe> bueno, hai moitas fotos e e e eu tiño asorde de ter moitas fotos con el, pero pero bueno, hai era importante contextualizalo a él pois pues, en mm. outras facetas e bueno, hai moitas fotos. El é certo que como guardaba todo, pois pues, ten un álbum fotográfico moi moi numerosos, enorme. Numeroso, enorme sí. claro. Bueno, ti ti fixéchese o traballo de, co, de compilar todas as cosas, pero que o que eu quería preguntarche era uh -huh. eh, relacionado co teu libro, o libro que sí. que recolle pues, a biografía mm, mm, Casi completa, porque seguro Ajá. que alguna cousa eh, escondichelo, polo menos, guardáchela para, para, para non estenderte demasiado. Pero polo menos os mais, o principal sí si que o tocaches. Tocaches a faceta política, tocaches a faceta, a faceta escritora del, a faceta contadora tamén, uh -huh. e, e, e moitísimas cousas máis. Que nos contar ese libro? Que, que seguro que xa ten esgotada a primeira edición, non? <risa> pois a verdade que eu estou moi contentado da recepción que está ter e, e, sobre todo, da xente que me escribe, pois, uh -huh. dicendo que, que lle gustou, que descubriron moitas cousas, non? Eh, foi un libro complicado de facer, eh, uh -huh. non no tanto encanto, pois... Eh, Na editorial pedírome que fose un libro divulgativo, por lo tanto que poidese que fose accesible para calquera persoa que que non o coñeza ou que non estea tan metida eh pois no galleguismo ou bueno, eh nestas nestas cousas e, e e o ser divulgativo pois tampouco podía ser de 400 páxinas, tiña que ter un, un, un límite, ¿non? Eh e é certo que contar 97 anos dos que claro, pois 80 eh, Foron en activo E en tantas cousas Pois é moi complexo non? Pero, pero eu creo que está O máis significativo E que logo tamén Hai fíos que quedan aí dos que alguén interesado Pode tirar deles E mm. eh, averiguar máis cousas Ou profundizar sobre outros aspectos non? Pero bueno, creo que Si que, que recolle Pois o, o fundamental Da súa vida E Un, unha vida chea, chea de... de, de, de pois pues non hai historias aí ni nada Chea de historia, claro que sí Porque, no, bueno, faleceu con moitísimos anos E eh, sí. eh, eh, con grande clarividencia na aquel... Eh, tiña, quere dicirse sí. que, que, que non... Eu acordome de, de facerlle unha pequena conversa Ter unha pequena conversa con él E eh, estaba xa bastante delicadeño Sin embargo, a súa consciencia era enorme Sí, foi foi así ata o último alento, non? É uh -huh. é certo que el estivo en plenas facultades eh, ata o final. Uh -huh. eh, o único que lle fallaba aí que a él sí que ya apenas moito era vista. Sí. Porque ise impossibilitaba lle leer, que sí. era unha das suas grandes paixóns, eh, uh -huh. escribir, claro, por por lo mesmo, pero pero a cabeza pois pues, eh, era un ordenador, pero un ordenador de gran potencia, dos sí. que dos que sea de gran almacenamiento, sí, porque é sí. certo que lle preguntabas calquera detalle, calquera uh -huh. cousa, calquera data e el sempre sabía dar unha resposta, verdade sí. que é no, no unha es... maravilla. Si, sí. bueno, ti, ti teras moitísimas anécdotas con el, pero se si tiveres que resaltar algo fundamental de, de Don Paco que quizás fora precisamente o da editorial Galaxia ou ou da súa narrativa ou o sea o, o do seu ensayismo, cal ca, ca, cal cal destacarías como máis grande de de, de Francisco? É moi difícil, pero porque creo a pregunta é que... difícil damente. Sí. <ríe> si. Bueno. É que eu creo que en cada momento sí. el adaptouse os tempos, as circunstancias pero prevaleceu, sobre todo, a súa idea de Galicia, Galicia. O a, a súa aposta, non? Uh -huh. Esa sería, eu creo, que a palabra clave, porque eh, antes da, da dictadura, pois él, é un destacado político, un líder político dentro uh -huh. do partido galeguista, uh -huh. eh, secretario das mocedades galeguistas, uh -huh. está acompañando a Castelau, a Bóveda, a Otero Pedrallo nos principais meetings... Eh, Seguramente, se, se non existise o 36, o 28 mm. de xullo e, e o fascismo e a posterior dictadura, pois seguramente estaríamos falando dun político, non? Mm. Eh, porque a súa trayectoria ia encamiñada cara, cara aí, mm. estaba pois eh, na loita política, pero as circunstancias Eh, históricas impediron esa evolución aí truncouse un político en naceu mm. eh pois un activista cultural. E mm. como activista cultural pois efectivamente eh a Editorial Galaxia eh, foi foi unha, unha das súas grandes contribucións, pero pero já antes disso e estamos na radio pois el colaboraba con coa o programa da BBC, de radio, sí. donde mm, se facían emisións en galego, e mm. aí estaba el que ademais se podía escollitar aquí, ¿no? sí, que, sí. que era algo moi salientable, e, bueno, pois, pues, ele eh, está pues, no 63 como director da Fundación Penzol, sí. e, eh, bueno, está en todos os lugares, eu creo, que, que se necesitaba, mm. eh, que é un pouco a súa máxima vital, ¿no? ali onde ele se precisa pois ali estaba pois, cumplindo o seu papel por Galicia Galeguista, 100% pero sí, sí, quizás a fundación eh, develle moito a él tamén, eh, a fundación Penzol porque se si non fora por o seu patrocinio, por, por, por o, cando foi así, cando, cando, cando él eh, tomou as rendas da biblioteca da fundación mm, aquelou convertiuse en algo importantísimo para todos os estudiantes e para moitísimos doctorados que pasaron por aí, non? Sí, porque él, eh, como él concibía as cousas como unha casa aberta era uh -huh. o que era Fundación Penzol o que seguía a ser grazas uh -huh. a él No Ano 63, abre las puertas como director de la Fundación uh -huh. Penzol, lo que fue director casi 50 años, sí, gratis etamore, uh -huh, eh, sin cobrar nunca nada, eh, sin remuneración ninguna, pasando allí todas las tardes, eh, eh, todos los días. Eh, eh, contan os empregados que sempre se queixaba cando había festivos, dicir, pero aquí, en este país, solo hai festivos, aquí hai que traballar, hai que traballar. Amolaballe porque pechaban e a fundación. Sí, claro. <risas> e eh, él era, pois, pues, unha persoa de, de traballar, non? Sí, y grazas sí, a él, pois, pues, non só mantivo o legado de Fermín Benzoli a súa biblioteca, senón que se incrementou moitísimo por doazón súas eh, propias, por conseguir outras como as xestións que fixo con Rodolfo Prada para parte do, bueno, de do material de Castela ou Stanapensol, uh -huh. eh, eh bueno, el foi un gran gestor, conseguiu o traslado da fundación a unhas dependencias do concello moito máis dignas. Uh -huh. Eh el sempre traballou a prol porque consideraba que ali había un tesouro y ciertamente Aino, ¿no? ¿No? Mm. Eh, despois outra cousa que tamén te, te, quizás te destacas tamén seguro, pero un poden non poden <risas> no, ainda adquirir o libro, pero pero de verdade é sí. que que que digo que destacarás tamén a súa sí. trayectoria narrativa, a literatura de viaxes, yo yo sí. yo, yo aquel libro, non sei, sé, antoloxías poéticas tamén, quizás bueno, a enorme creatividade del, ¿no? Sí. Sí. sí. Eh, eu conto, non, porque él tamén o contaba que cando era pequeno soñaba con ser escritor. E, pero bueno, eu creo que mm, quizás tamén aí o 36 coutou sí. coutou esa eh, bueno, esa idea e o que fixo despois foi sempre escribir para divulgar para facer chegar a xente o coñecemento como vendis de, de autores, de uh -huh. escritores, a través da historia da literatura álega, de school, que fixo, uh -huh. do diccionario, eh, castelán sí. galeo que tanto se utilizou, uh -huh. eh, ele sempre puña o seu traballo pois o servizo da causa, non? Sí, sí, e eh, iso imposibilitou, quizáis, que desenvolvese máis pois, a creación literaria, é certo sí. que ten unha novela que é o Chego de Pumar de Don, mm. que bebe moito tamén da experiencia eh, da guerra da guerra civil, é mm -hmm. eh, un contiño, pero mm, o que máis ten é eh, unha enchente obra ensaística, divulgativa, Pois, eh, onde dá a coñecer mm, Galicia, a que das viaxes ou eh, antologías. Isto, das, das as antologías as... Claro, claro. Eh, e viaxar é certo que, que un dos pioneiros que en facer en Galicia eses libros de, de viaxes mm -hmm. eh, e el él gustaba lle moito viaxar e incluso algúns non están en libros mm. pero aparecían logo na prensa como oh. esa viaxe maravillosa que fai con Cunqueiro ah. a A, a Inglaterra, y as, ¿no? Y as cartas, y as cartas de meu amigo, ¿non? Sí. Que dicía el, que iban sí, sí. contando por por sí. por, bueno, por fascículos, podría se decir, iban <ríe> contando pouco a pouco, non? No, no falo de vivo, non? Sí, pues, sí, o sea, sí, que sí, sí. un epistolario, ¿como se, cómo, dicho, ¿Cómo, he, cómo he dicho, Mabel? Epistolario de de min, mindoniense, ¿non? Ese es, sí. sí. sí, sí, sí. Ca, a máis, fal, eu tive a, a sorte e a, a, a, a, a honra de poder estar con ele un, un minuto en algún momento, e eh, eh, de verdade que, que era fabuloso, escoitalo, non? E, e falaba, falaba de, de, de Mondoñedo, dice, é que ese povo paga a pena estar con ele. Dice, sí. Pero como estar con ele? Sí, sí, cualquier esquina, ah, ah, recórdame o... Oh, oh, oh, o posible o Nobel que el dixo que sí. nun momento Fui, determinado sí. tiña tiña tanta produción que, que, que, que, que me parece que foi proposto tamén para, para, para ser uh -huh. Nobel o tal conqueiro. Si, si, el tiña unha especial por Conqueiro sí, certamente e e grazas a el, a súa teimosía, pois pues, conseguiu que Conqueiro volvese a escribir en galego porque mm. eh, Conqueiro sempre contaba nun ¿no? que el xa mm, un pouco abandonara a idea de, de uh -huh. escribir en galego e vai ser el que, que teima, que tes que volver tes que volver e grazas un pouco a, a teimosía de del riego, temos pues, seguramente das páginas máis brillantes claro. da literatura galega que son as de Cunqueiro ¿no? sí, sí, sí. ademais dos grandes de... pensadores como de... eran eles Sí. Sí. Unha cousa, um, Melores eh, sí, sí. quizás te incomodamos porque claro, seguro que estarías ahora en reunión uh, disfrutando de, de, de ese nada, nada eso... después de... De, de... non te preocupes, eu estou feliz e... o que sí que me despistei da hora, pero. Vale. Bueno, pero eu encantada de estar con vos. Que chego agradecemos moitísimo porque os nosos xuintes saben que este ano dedicanse ás letras galegas precisamente a Fernando del Riego, entonces, pois eso que se poñan en contacto con Galaxia, non, para, sí. para, para comprar Mercado sí. o teu libro. É un ano moi importante este porque é o ano del Riego, pero Pero é o 60 aniversario do Días Letras Galegas que el propuxo, que foi el o, uh -huh. o que impulsou, o que uh -huh. o propuxo. Eh, son os 60 anos da Fundación Benzol, uh -huh. son os 60 anos da Revista Grial que ele dirigiu tamén. os primeiros 100 números e uh -huh. que era para ele pois, moi importante. Eh, o sea, que, que se cumplen 60 anos de moitas cousas nas que ele está siempre ahí, ¿no? parte, eh, parte importante. Parte importantísima, claro sí, sí. sí, entonces claro. por eso digo que qué difícil entender um, a Galicia del século 20 en él, ¿no? Señor, porque Sí, señor. Pues, porque pues, está de, de alguna manera u otra siempre a pie de obra, pero está en todo, ¿no? En mm, todo o que o que se le requería. Mm. De verdade que é un placer escoitar de ti as cousas que, que seguro que terías moitísimas anécdotas que contarnos con respecto a, a, a don Paco, pero eh, están recollidas a maior parte delas nese libriño que, que titulas. Eh, Francisco Bio... Federal del Riego, un loitador pola idea de Galicia. Idea de Galicia, que, que, que tiña, claro que sí, eh, de verdade que... Además, me parece que a súa... A ver, non me acordo que, que nos contara el... el uh... Falei con el cando... Falando de, de cando... Cando ingresou na unha Real Academia uh -huh. galega que dixo que tiña te, algo que ver co, co Galicia. Non sé, sei... País llama cultura, me parece que era... A idea de Galicia no, no, nos... Non sei... Sí, escri... En, en, en realidade, ese título roubei yo a el periño prestado. <risa> ah, si? <sí? risa> porque, porque é certo que el publicou eh, no Faro de Vigo... Unhas eh, Memorias eh, uh -huh. que foron En 4 ou 5 números Non, non lembro E titulou unas memorias dun loitador Pola idea de Galicia E entón a min pareceume que que si el Escollera Esa fórmula non para uh -huh. falar De el e que que se sentía Identificado pois eu, porque iba A buscar outras E uh -huh. xa, xa tiña el non xa amadaba el uh -huh. E entón teño que reconhecer Que non é un título meu Eh, seón que, que yo pedí ver estado porque es certo que damén ese título están as palabras claves loitador porque porque toda a súa vida tivo que mm, ir contracorrente non mm. eh, a idea de Galicia ou do pensamento que falábamos mm. antes e Galicia que está en todo es decir está pois eh, cando reclamaba unha universidade mm. en galego cando... Mm e ingresa no aos de estudos galegos, cando dá os mítings do Partido Galeguista, cando crea Editorial Galaxia, eh na Real Academia Galega, na súa obra que é íntegramente en galego, eh uh -huh. por lo tanto Galicia é, é todo, non? Entón pareceu-me tan caído que dicen, bueno, pois non hai que buscar moito máis, xa, xa me deu el a chave do título. Pois <ríe> sí. pois moitas felicitações Uh, malores, de verdad de que es un, un trabajo que, que tenemos que disfrutar del seguro mercando ese libriño tan uh -huh. importante eh, que saibos que no somos talismán para las personas que entrevistamos y eh, por lo tanto seguro que ese libriño terá algún algún premio y sea un placer premio premio que, que se lea que se eh. que coñeza a figura de, de, del riego y que, y que nos sirva para isso, eso ya é un gran premio. E, e, pi, en en non un día das letras galegas, solamente aquel día o 17, sen claro. que ten que ser todo ano. Todo, todo. todo ano, efectivamente. <risa> bueno, fala, falando de todo, hai que pedir a Galaxia que veña aquí ao ao San Xordi a enseñar ese libriño eh, e ti sinarlo a todas as persoas Bueno, eu eh, me... encantada. <risa> hai que claro. hai pedir ao San Xordi. Hai que lle pedir a a sí, Señor A, a galaxia E entonces aparte de Dicarte A agradecerche moitísimo que, pues, que que nos dediques o libro Pois pues sería un prazer para min Para uh -huh. que Vamos eu eh, Volver a Barcelona Para min Donde vivín tres anos Pois Pois é unha alegría sempre Si, sí, si sí. Bueno eh, Nos Agradecemos che moitísimo estes minutiños que nos dedicaches. Disculpános si te incomodamos moito, no, pero no, que No, no, no, disculpadenme vos, por favor. <ríe> que, que, que sigas triunfando, que, eh... que, que que Nada, tenés... encantada y, y seguro que ainda falaremos ao longo deste de ano en algun ocasión mais claro e sí. será un placer para mí. Claro que sí. que sí. non se checanse canse nun cos dedos de escribir. <ríe> <ríe> <ríe> moitísimas grazas. Un aperta grande Un aperta para aperta... para vos e para os ointes. Muito agrado, moitísimas grazas. Amb la pluja i el fred hem d'aprendre a rentar, a secar i guardar la roba, estalviant més que mai en el rebut de la llum. Vine a Calvet. Els nostres comercials t'assessoraran per triar l'electrodoméstic més eficient i més adequat per la teva butxaca. Compra eficiència energètica i redueix el teu consum. Com diu la Dita,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 Escoltar radio Samboy en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosamboy.cat i clica a l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Samboy allà on siguis és molt senzill des del web radiosamboy.cat Ràdio Samboy ah, ah, ah. Ràdio Samboy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 Vamos a ir a a, a capital da Ribeira Sacra. Vamos bella. a ese apartado de que tamén dirixe o noso compañeiro José Manuel. Queiche preguntou. E, ese que de queiche preguntou. Boa tarde, bella. José Manuel. Ola boas, que tal? Moi boa tarde, benvido, sí. e, moitas grazas. Aquí eh, por San Boi temos, bueno, temos bon tempo, non eh? hai neve. Vale. Bueno, Va por aí andamos, si. Eh. Bueno, bueno, benvido. Que mm, Que tal? Como como estás preparando entroido ou ou xa Eh, estou a tope, a tope, non dou feito O che, sempre me cae un troído enriba sí. eh, Con mil cousas que facer eh, Non un atendido a todo Bueno, bueno. Te, este, que saibas que estás convidado a Vilariño de Consus Este sábado, se queres E o domingo en, en, en Viana do Bolo É logo, vas a estar por ali? Non, porque dixe, dixeron os, os respectivos alcaldes Que en, en, por, por mediación da nosa radio de, estás convidado Claro, ya más que... a ir o a qué? A a al con de cabrito y ya yo ya Claro. Pero hai que... Como é o contra, contrasinal que hai que decir... Nada, dicen que son de Radio Samboy. Son correspondente de Radio Samboy e, e, e Radio... Eu non no me quero a topar Non vai ser que vai ali e... Non, non, non... me digan que non hai sitio. Non, Avisamos. Sabedes sabe que se rematan as entradas, pero <risas> en pouquísimas horas. Sí, sí, non, sí. están ya están rematadas. O caso é que... É eh, eh, eh, eh, eh, avisar con tempo, dicirlle eh, que vai o noso correspondente da radio. Bueno, bueno. Claro. É que eu, eu, se, se me dará tempo a esta, esta semana, eh, eh, un pouco lonxe tamén, non? No, non, é lonxe, que non se pode andar a todo e, <risas> e este, este ano este ano creo que vai quedar vía Navidadiño bu. Te, tes moi a... tes moitos compromisos. Claro, mira, teño, solicitado estas semanas. Se pensei de galaza, Berín. Eh E non sei, tamén se nos dá tempo a, a Pobre do Grollón, a Salcedo, pero claro. sabe quería ir a Manzaneda. Mirade, se teño... Carai, oh, pues, en Manzaneda, claro, en Manzaneda, texe hai un, un grande amigo que, que tamén participa nun, nun, neses... Entr... Ah, sí, neses nese entroidos, non? ancestral, teño, va, teño varios, sí. por suerte teño varios amigos. Claro, eh, sí. que, Nos... que, que, que, que me aguante. <risa> De verdad que sí. Que le bueno. duren. Cuéntanos, ¿sí? cu cuéntanos algo porque ti sabemos que te que sí, hay a mira, hasta ahora ya tenía que meter marchado. Bueno. que tenía que Sí. Solo, que eh, apuro. sí. sí de de 5:5 de, de cuarto, es un 5:15. Vaya sí. por Dios. Venga. Que me están esperando os pequenos Para pascomadre. Ay, ah, va. xa vou chegar sí, tarde. Sí, o día da tortilla, lógico. Claro. O día das comadres. O de comadres. Sí, eh, sí, sí, sí. celebrado en Verín, e eh, eh, bueno, eh agora temos favor, ah, os, os colexios celebran o claro. xober de compadres e comadres e eh, mm. bueno bonecos baixo un tema, júntanse, sí. levan premios e despois Que chimo sí, claro. así. Non hai, sí, sí, sí. non hai ningunha, mm, non sei, nin, <ríe> ningunha muller que se queixe por culpa de que vai disfrazado de guardia civil. Bueno, non sei, non sei. Mira. <ríe> bueno, non, non, dicote eh, porque houve ah, unha que que dixo que que non podía ir disfrazado de peixe porque ela era Mm, mm, me parece que vegetariana <risa> claro. entonces de que entón que non podía ir o rapaz de, disfrazado claro. de peixe sabes no, non entendo que digo que o, o, a maestra dixo que o neno tiña que ir disfrazado de peixe e sí, a madre dice o no, neno é eh, eh, vegetariano por, por lo tanto non pode ir disfrazado de peixe claro e que claro. Eso, yo diré, será ao revés <risa> No, no, no, de, de certo. se fóra, se, se se da carníboro, pero vegetariano vai de peixe, non? Creo que é eh, eh, debe ser be, vegetal completo, debe ah. pues que vai de leituga. Sería o revés, que ela <risa> ser non ser vegetariano non non entendía o que fóra de peixe. Pero... Claro. Bueno, pois pues, queixouse o director e eh, no ata eh, fixo un TikTok eh, sí. poñendo Pois eh. <risa> bueno. pues que vai de leituga. Curiosidade. Veño. Vamos, bueno, veña. Conta. A, a, a ver, en relación ao entroido, comentarvos, pues, me parece interesante, por lo menos comentalo. O pasado pasado sábado sí. eh tivemos mm. a ocasión en Quiroga. Aja. Eh organizado polo BNG de Quiroga eh pois pues, unha charla moi moi interesante De un antropólogo que se chama quintia, Rafael Quintía. Quintía Quintía, no no si. Sí. Conseguir a falar con el. Sí, coñecemos, sí. coñecemos además Rafael Quintía eh Bueno, eu antropólogo, xa... ¿Eh? non? É sí. sí, un antropólogo, si. Si un antropólogo moi reputado, con un currículo increíble. Uh -huh. Eh, eu tiña falado con el, xe varias ocasións, pero nunca tiña coincidido así en persoa, ni uh -huh. tampoco tiña a eh, coincidido con el nunha charla. Sí, sí, en sí, este sí, caso sí. unha charla extensa sobre o antroido, sí. uh -huh. as orixes de eh As, as, as semillanzas con outros entroidos de Europa, etc, uh -huh. etc. Bueno, moi extensa, increíble, eh, aparte de, bueno, de, de aportarnos uh -huh. grandes conhecimentos sobre un troido que sí. parece, semella, que a veces test pero en canto xo se explica un entendido, uh -huh. un estudioso, sí. eh, como a él, pues, eh, reparas máis neses detalles, eh, uh -huh. bueno, e aprender moitísimo. Claro, claro, claro. Que, quedome por resumido, eh, que a xe entenda tal, pues, moi resumido, que ele diferenciaba dúas cousas eh, que creo que son básicas para ter en conta nestes tempos de entroído, sobre todo aquí en Galicia, con tantas manifestacións, cantas máscaras temos temos, mm. eh, cada vez hai máis recuperación de entroidos máis pequenos, máis desconhecidos e tal. Tradicionais. El, sí, el diferenciaba 3. o rito do espectáculo. Hummm. Mm ca entendendo que como rito eh pois a, a, a celebración a sí, celebración sí. Man, mantendo uh -huh. mantendo a tradición o 100%. Sí. Eh pois cada lugar ten o seu a súa máscara, o seu protagonista, uh -huh. que é el, el chamallo oficiante, é uh -huh. eh, como como bueno, como como un rito tal cual. Sí, sí, sí. oficiante, oficiante que como que se, que se viste uh -huh. coa co vestimenta atípica, uh -huh. celebra o rito como lo que consiste pois pues, a súa función eh, a función de, de, de centroido eh, do, do que do, do que nos refiramos. Uh -huh. Entonces a xente participa nesse rito eh de show desenvolverse tal como é mm. eh pois eh nun grupo máis ou menos reducido de xente e deixando que ese, esa esencia se manteña viva. Claro. Mm. Ese é o rito, entonces eh ¿Qué? pode ser vivir o rito tal cual, que sí, sí. se fai en sitios aínda se conserva que aí non están masificados, como pode ser sí. os folios de Manzaneda, mm. sí. eh e outros por aí e tal. E outra cousa, o que ele dicía, o que é o espectáculo. O espectáculo ah, é xa, pois, sí. os desfiles... Sí, sí, sí, o carnaval. Sí, sí, sí, sí. O, o carnaval, os desfiles, sí. velos a todos xuntos, sí, sí, sí. Pe, mm, centros de peliqueiros, centros de, bueno, mm. eh, os peliqueiros, os boteiros eh, que fagan, pois, esa procesión, mm. ese desfile... Entón, a xente que vai a ver, sí. ah, bueno que tampouco está mal, sí. que o que vas a ver é, é o espectáculo. Claro. Sí, como van vestidos, como se fan carrozas, como mm. se fan desfiles no, no, nos concellos. E, e, sí, bueno, a forma de coñecer as máscaras é verlo como espectáculo. Pero claro. pero non confundir co, co rito, que sí. é algo como, entre aspas, sagrado eh. e, e aí, pois, criticou a xente que hai, que vai, pues, estes eh, entroidos máis pequenos, e, eh, bueno, se mete coas máscaras, sí, o que se sí, sí. saca fotos con eles, sí. interrumpen, por decirlo de alguma maneira, o desenvolvemento do rito, o desenvolvemento sí. da tradición. Sí, sí, entón, sí. neses casos, el di, hai que ir, pues, eso, con, eh, con moito respeto, eh, pollar, respetar, fixarse no que fan, mm. e, pois, pues, co tempo xa, incluso, podes participar eh con, con eles formando parte de de pues desse desse entroido pero uh -huh. sin sin eh sin uh -huh. invadir eh, uh -huh. Sin ir, pues en plan eh pues eso eh jornalista do corazón sacarse a mellor foto para uh -huh. redes sociais sí, e eh, sí, interrompir uh -huh. de algua maneira eh como Desenvolve en eles o, o, o entroido É, non era boa Seguro, seguro que pasaste moi ben Foi precisamente o guía O, o, o, o coach de Quepa Junquera Unha documentación que fixo Un documental que fixo relacionado con todos os entroidos Precisamente desa zona La zona de, de, de, da Rúa de, de, bueno, de, de Vilariño, de Conso De, de, de, de San Tamén de de Diana do Bolo, de Cinzo e todo eso e tamén e tamén foi a guía de, de, de Carlos Núñez que tamén fixou un documental con respecto a, a eses entroidos que por certo, o, o entroido non ten nada que ver co, o que ti con, con, con, bueno, no, nos estabas comentando con respecto a, a ese, ese desfile que, que, que, que, bueno, que, en, en Viana con A ver eh, diferencian o que mm, a, a comparsa, por exemplo que aquela uh -huh. celebración na que, bueno, pois o no povo, pois aparecen esas persoas que, que declaman e cantan e falan con respecto ao que pasou durante todo o ano uh -huh. eh, eh, bueno, pois os que acompañan a iso non se chaman boteiros sino que se chaman bellos de esquilas homens de esquilas, esquileiros, mascarados e eh, faroleiros, son os que que, que, tamén, que tamén hai algún boteiro tamén, pero que non ten nada que ver como que pasa, eh, que, que desfila con Folión, ¿sabes? Uh -huh. y, sí, sí, sí. Y, y, y entonces esa diferenciación de, de, de Entrudio con, con respecto a, a, a Carnaval uh -huh. ese Carnaval es desfile eh, eh, eso, dar a eso pois pues que a xente coñeza ou o fosea capaz de, de, de, de sacar fotos con respecto ao que a, a ese traballo, non? Uh -huh. Pero nada que ver co que diste con ese afianzamento de, de de raíz que, que teñen eh, uh -huh. eses, eses grandes figuras da, da, da tradición, non? Exactamente. Pois pues eso. Uh -huh. eh, contou moitísimas cousas, evidentemente, claro. pero uh -huh. por por Diferenciar, eh, non confundir neste entroido galego uh -huh. eh, Non entroido tan ancestral, tan arraigado na cultura popular uh -huh. Que eh, hai que respetar o rito, uh -huh. eh, a tradición Non meterse, non invadir, sí. non facer o, o parvo uh -huh. O después, canelo, como e digo E despois que, eh, bueno, eh, tamén poda haber eh, desfiles E poda haber exhibición eh, uh -huh. pa que a xente os coñeza e eh, velo como espectáculo, si sí, sí, pero sí. xa é outra cousa xa, claro sí, sí, sí. Eh, eh, en queda, os que o que vivimos quedanos claro os que eh. non o viviron tanto sí. pois eh, seguro que o entenden explicado así sí, sí, sí sí Que, que non é espectáculo carnaveles carnaveles como, como teñen en Tenerife, ou como teñen en Brasil, ou como teñen eh, outra, noutras bien. zonas, non? Que eso é outra cousa que, que moi mu, mu, de raíz, que ademais non, non non non se celebra un día solo, sino que se celebran moitos cines de semana, por exemplo, sí. en Viana do Bolo, pois, pois eu lembro Pero outro día, que... un exemplo. o sí. outro día en Orgullo Galego, que seguro que coñecedes esa páxina de Facebook, sí. sí. saben moito Rubén Ríos. Si. Sí. Foi Eh, o Rubén Ríos foi a unha foliada a Manzaneda mm -hmm. foi o sábado pasado que sí. non ir. entón, despois da foliada eh, bueno, despois a foliada é o, o, o conxunto do que fan fan o folión, que entran sí. piden o permiso para entrar non aldea dan o permiso en verso da, piden o verso, bueno, verso, dan o verso entran, eh, e pois pues fan digamos, como unha procesión tocando os bombos e as ferramentas sí, e eh, os apeiros de labranza sí. e e as máscaras pois, dando esa volta xiratoria mm. que fan, digamos, unha volta a unha profesión por todo o povo e depois rematan nunhas carpas onde fan as escenificacións teatrais sí. que son burlas, arromedos sí, sí. eh, escándulos de, de Qué... actualidade sí, sí. Eh, en plan teatro e despois eh, xantan comen mm. ali todos eh, o povo e eh, os mm. achegados que se que van ali E despois da comida, eh, casi como de sorpresa, fa unha fariñada. Ah. Veñen, co, veñen con saco de, de fariña sí. e botanxalía todo o mundo. E dicía o Rubén Ríos, o que vou, uh -huh. eh, para, para o vídeo, falando cun, cun autóctono, cun Dalí, e, e logo, non hai unha muller extrañouse que, que, que, que tirara tira unha fariña, que non contaba con eso, e logo, pero esta muller que veo aquí a, a festa da, do Berberecho... Oh, que carallo, ve. Claro. Non, conta, non contaba, con eso, non contaba sí, sí, con sí, eso. Sí, pois pues señora. Sí, eh, señora, po, este é pues o rito. Pois poñes na cara, poñes carro. Venga, sí, sí. Vemos te vestidura do domingo eh, eh, claro. eh pensando que que, que, que que non lle vai caer fariña en riba, pois é a primeira que lle cai. Farinha... Eh, claro, se, se vas pues, pois a, respe a Respetar o que fan e participar claro. E É eh, a, te, a ter consecuencias. É eh, eh, divertirse con eso, que tamén é unha cousa importantísima. Claro, eh, claro, claro, claro, sí. pero faciame graxas o topades por aí. É lou esta muller que pensaba que viña aquí á festa do Berberecho. si sí. <risa> se sí, sí, eu estuve en vendo. Sí. Ah. Aportación vixe, especial, vixe, no. sí, señor. Sí, sí, eu estuve vendo. Que basta me rin. Pois pues esta aportación especial do... Pois pues ese, ese do é o soltoides. tema. E sí. eu teño visto, a veces hai homes mulleres eh, visitantes... Eh, que están coa cámara e moi enriba do, dos peliqueiros ou sí. dos cigarrós elevan un golpe ou algún que claro, hai que respetálos, hai que deixarles pasar eh, eh, que levan eh. un peso en enriba e van con orgullo defendendo o papel ou a figura do cigarrón que, que xa non, non é a persoa é que a figura en eh. ese momento é claro, poste lleno medio, tropeza contigo pode caer ou apartate e indo por riba te molestas si sí. Claro, eh, eh... Eh, eh una bueno, cuando era un poco más nuevo Eh, bastante, pois pues resulta que estando trabalhando en Mielo do Bolo pois pues salía a mula, sabes? a mula era sí, sí, sí. Eh, sabes como é, ten a figura de tal entón despois ten, ten unha mantiña que, que, que nos puñamos en río e despois eh, había cator ou cinco persoas que iban debaixo que facían de mula, eh, cando atopaba unha persoa no, no, na, na rúa pois pues a mula collía si a mula collía a persoa que estaba na rúa, non de fora sí. pois pues, no vai vir a, a rúa de fora eh, esa, esa persoa tiñe que convidar a unhas chiquitas que chamáboles nós unha unha unha un, un, un, convidar no bar, non? Se si non se atrevía ou non quería participar nessa pequena mm, mm, eh, non sei figura dentro en de teatro, pois, pois probaba o pilón. Claro. Claro, claro, claro sí, sí, Entón, pois, pois eso é participar Eso é estar a, estar a gusto E ao mesmo tempo, a, a mula se, se, Depende de hombre. que persoas iban Iban debaixo Acordame que o fillo do Demo levaba Levaba Levaba, levaba unha saqueta de, de fareña Claro Persona claro. que vía, persona que fariñaba E ao mesmo tempo, pois, pues eso Claro, claro. Era, era perfecto É precioso, non? Sí, sí, Feito sí. de participar, vamos o que sí, sí. Diste. Claro, claro, claro Hay que Tamén hai que decirlo hai que vivir bastantes entroidos Para pa saber un pouco que é eh, o, o, pues, o que lle sí, pilla sí. de primeiras Pois, pues, bueno, sí. tamén, tamén se pode entender non Que sí. se non lle explicaron ben Ou lle eh. fixeron un anticipo mm. Ou, pois, pues, claro mm -hmm. Pois, pues, non... Eh, encontrase con esa situación Que descoñece claro. eh, Entón hai que Eu sempre acando en vida a xente Fago xa un previo eh, una, un, Como unha manual de instrucción sí. eh, Oral <risa> E a partir dai xa O que hai que visitar, repetir eh, Entroidos E xa sí. vas entrando na dinámica Xa entendes todo perfectamente E bueno E vibras, vibras, vibras vale. co, co, co entroido. É é extraordinario, é unha bueno, de... diferente, diferente. Vale. Como xa che robamos un es pues mini minutinho... xa nada, pois pues queda para outro. non, queremos fechado. non queremos que Eso. Túbetecas máis tempo. E aparte parte diso Foi ilustrativo eh, o traballo de hoxe Ademais, fantástico polo feito de que deixe a conhecer A nosos ointes Algo que é completamente Bueno, esa diferenciación entre Carnavalesco mm. e Entroideiro Exactamente Rito e espectáculo Fantástico, fantástico, de verdad Bueno, pois Vou, Pois moi ben Xosé Manuel que a Semana que venga e que o pases fantástico Paso fenomenal ben. Disfruta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 Ja setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Bueno, pois xa temos unha convidado ao outro lado do fío telefónico sí. E vamonos ir a terra xa Vamos falar con María Xosé Lamas Fernández Diplomada, mestre, en fin Moitas e das cousas que vamos ir debullando agora Que fai pouco presentou un libro É eh, Fernández, María José Lamas Fernández ou María José Lamas sí, Lamas? Bueno, María José... María José... Eh, sí, María José, vamos a chamar María José, que máis corto, e eh, ela entende perfectamente, sabe perfectamente do que falamos. De Vilalba logo? Sí, das terras, da, el e da terra xa. Vamos a falar entón, venga, dálle as boas tardes. Boa tarde, María José. Hola, moi boa tarde. Moi boa tarde, ben vida, moitísimas gracias por atendernos. Eso son moitas gracias a, vo a vos porque por, por conectar conmigo Bueno, conectamos contigo por duas cousas. Una delas para felicitarte porque eh, eh, tes aí un libriño que, sí. que que parece ser que é interesante, posto que un dos amigos Antón de Guizán dixo que era unha cousa moi feiticeira que se titula Un corvo en Caldalovo. Sí. Axa. pasa, que pasa corvos? Sí. Aí son moi coñecidos ou como? no. La verdad es eh, que tengo historia muy bonita detrás pues es, pues de este de título, pero pero bueno, O importante es Caldaloba realmente. Ah, porque... vale, no no ten nada que ver o corvo entonces, porque ese páxaro... sí, ten moito que ver o corvo tamén, pero ah. pero realmente o que interesa es a fortaleza de Caldaloba. Pois pues entón, contónos contanos un, un bocadeño, non nos fagas un spoiler, pero si sí un bocadeño do, do traballo, non? Algo que para nosos ointes, pois, pues, poda suxerir o sí. feito de decir, bueno, pois, pues vamos a, a, a mercar o libriño este de María Xosé. Ben, mira, uh, vamos a ver, conto vos. Sí. Uh, uh, Unha federación de asociacións da, da Terra Xa, un vinte pico, cita, uh, asociacións de de veciños de culturais etcétera mm. da, da, de toda a Terracha pois eh, eh en, en a ver eh, eh resaltar o, o, o que era a fortaleza de Caldagoba mm. como como último bastión do, do Reino de Galicia mm. eh, eh entón a ver eh, o O asunto é que está de, superdeteriorada, con moi que, é dicir, está en ruínas, uh -huh. eh ninguén lle facía caso, uh -huh. as autoridades administrativas pasaban de, de, de todo o asunto histórico, entón pues, eh, estas asociación fixemos que, que bueno, eh, multitude de actos para para Eh, reivindicar que uh -huh. se, que se que um, uh, en conta eh uh, pois pues, a, a a importancia uh -huh. desta de fortaleza en, en Galiza que a, que, atu, que ativo eh eh e demais moi trascendente uh -huh. en en ton pois desde tanto desde, desde o punto de vista histórico como como desde Eh, o, o punto de vista pues literario e de, de, en moitos aspectos pero sobre todo desde o punto de vista histórico entón eh, estivemos loizando con uh -huh. unha serie de actos uh -huh. eh, entre estes actos eh, que le vamos a cabo eh, por, a, por, por por esta federación uh -huh. pois eh, un, un deles eh, bueno, pues eh, xeronse cousas como eh, hasta mm, rosar uh, uh, os arredores da torre que estaba todo cheo de Silveira e de, de todo cheo de Subiso eh, facer manifestacións ali uh, mm, eh, facer eh, certames eh, certames non, a ver, como te explico um, actos literarios sí, actos eh, literarios, si sí. exactamente Eh, bueno, en eh, bueno, moitas outras iniciativas que tiveron que se levaron a cabo uh -huh. arredor de, de resaltar a importancia dessa torre que estaba totalmente abandonada por parte de todos uh, todos esos eh uh, uh, estamentos. Estamentos, efectivamente, es decir, tanto por parte do conceito de Cospeito, que é onde pertence, como uh -huh. por parte da Xunta de Galicia, como por parte de todo de todo o que lle corresponde vamos, claro, a nivel sí, administrativo sí. E entón, o que fixaste de se poñer en valor esa Torre de Caldalova eh, ademais dando un poquinho tamén de visibilidade a, a, a resistencia de constancia de Castro na Torre de Caldalova, o ataque das fuerzas aliadas aos reixes de, de Castela, non? Uh -huh. Agora che conto, resulta que bueno, unha das iniciativas entre outras moitas foi de elaborar unha, unha Bueno, facer unha obriña de teatro que sí. puidera chegar eh, a todos a pues, os conferencias, os institutos, a, a, a bueno, ás as asociacións, a todo uh -huh. o que se puidera a nivel a nivel da Terracha, da provincia uh -huh. e incluso de toda Galicia uh -huh. para que se coñecera a importancia deste de feito. Bueno, Eh, pues eso, esa iniciativa eh, levada a cabo por, por, por esta federación por esta eh, asociación de de, de, de bueno eh, non a asociación, eso federación de, de, de, de asociación de, de entidades sí. pues pois foi, foi o de, pues pois mira facer unha obriña de teatro ah, e bien. encargaron a mí Ah, bueno. <laughs> Porque, bueno, foi Antón de Guizán Quen levou Quen me, quem me eh, encargou realmente De imprimir a persoa o, o escrito da, da peça de teatro ah, E xa, é ta, é tamén fixo o, o prólogo dese libriño tam, Efectivamente, inteleiro. por Sí, porque porque eu levaba pois pues, moitos anos, eh le, levo anos a, a cargo de de, de teatro tanto uh -huh. no Centro Dramático Vilalbes durante 30 anos uh -huh. como na escola municipal de Teatro de Vidalba que foi da nosa creación. Uh -huh. Eh eh bueno, en fin, que estaba tan familiarizada familia co teatro, e tiña tantas obras xa escritas que dixo, bueno, pues xa quen lle vou a encargar a María Xilama. Uh -huh. <risa> claro. <risa> eh, Muy ben, en, muy entón esta esta tarefa e eh, bueno en, en, en breve eh, xa me puxen o, o cargo porque eu realmente estaba moi familiarizada coa historia tanto de, da Torre de Caldalova uh -huh. como unha anécdota eh, que ten moito que ver co titulo desta obra en uh -huh. corvo en Caldalova uh -huh. ver, <ríe> e uh -huh. agora xa conto dimme Dinos, dinos, estamos, dinos, eh. estamos a, a espreita, é eh, dicir que que por a parte esta torre me, eh, que está en Cospeito, eh me parece que está xindo un un alto, un é verdad que si? Sí? Si, sí, sí. uh -huh. a torre ah. de Calgaroba está na na de Pino, sí. en Cospeito. Eh, eh, a torre eh, foi construída no seu momento. Uh -huh na Idade Media foi construída sobre un castro, sobre sí. o, a croca dun castro, en é a parte superior dun castro, onde, onde bueno, pois, era de moi difícil acceso para todo, porque tiña varios coxos, varias uh, murallas, sí. então eh, buscaron un, un punto estratégico. Bueno, pois esa torre sirviu para resistencia eh de, de, do, do, do, do, dos últimos dos últimos momentos do reino de Galicia. Mm, sí. Eh e agora vos conto. Bueno, pois pues, resulta que explícovos o título en primeiro lugar. Vale. que xa que xa que xa teño máis ou menos eh, ubicado o que é, o, o, a trama da obra sí. de teatro, explícovos o que foi o título. Resulta que, máis ou menos, no non sei, nos anos 70, mm. eu era moi... A, eh, ubicámonos en Vilalba, non sí. no, no pobo de Vilalba. Eh, eh, non sei se si é de vos conhecido que houbo un escritor moi importante en Vilalba que foi Xosolid García Mato. Mace si... Sí. Que... Mm -hmm. foi historiador, eh tivo moitas moitos moitos estudos a nivel de xeografía, economía, mm -hmm. un montón de, de de de cousas referentes todas a, a ao pobo de Vilalba e a só comarca. Ben, mm -hmm. a parte diso foi poeta e todo mm -hmm. eso. Bueno, ben, pois eu tiven a sorte, De, de ser amiga dunha das fillas e compañera de colexo e íbamos í, íamos a, a facer os deberes, uh -huh. íbamos xuntas porque estábamos na misma aula, uh -huh. íamos xuntas a facer os deberes por a tarde a casa uh -huh. eh, de seu pai, e evidentemente, pues, eh, relacionéme con xos alisgraciomáticos, escritores, uh -huh. eh, Bueno, a Cillas pues evidentemente estaban cansas de de ser aso apoio a Carón, pero uh -huh. a mí a mí chamoume muitísimo atención toda a súa obra. Eh fixémonos moi amigos, eh, estivemos, bueno, un, eh, facíamos tardes de tertulia, uh -huh. eh el coso viño uh -huh. <ríe> eu co claro. café con leite e alí estábamos estávamos moitas tardes barullando. Eh, a maior parte das veces pois pues, falábamos da súa propia obra uh -huh. e algunhas algunas outras, pois pues, eu algún poema dos meus destes de, de, sí, sí, sí. de adolescencia, estou falando de que eu tiña 13 e 14 anos, moi uh -huh. ou menos, vale. no? pues Nada es. máis. Muy bien, muy bien. E falado bueno, chegamos a ter muitísima confianza, tamén a nivel personal, falamos de unha berdo divino e do humano. Uh -huh resulta que un día me confesou que, bueno, cando voxe, voxe contar un secreto cando eu eh, deixei de existir cando eu morra encantaríame eh, reencarnarme nun corvo e vivir no castelo de Caldalova e <risa> <risa> a partir dai eh, pues uh -huh. eu guardei o segredo durante máis de 40 anos e eh, Eh, nunca lle confesé a ninguém ate este momento, ate que eu publiquei este libro, então fixen de Xosé Luis García Mato con este segredo desvelado, fixen un un eso eh uh, eh uh, convertino uh -huh. en uh, Obra narrador tra... omnisciente de esta obra uh -huh. eh, que, que ha dedicado él a su memoria claro, es eh, claro. eh, convertido en un narrador omnisciente de esta obra de hecho que en la obra de teatro esta la que falamos, un perro en Caldalova, uh -huh. va y narrando A, a ratiños, uh -huh. pois eh, toda a historia dos últimos momentos uh -huh. do asedio ao castelo de Calbeiro, logo que vivía Constanza de Castro uh -huh. e máis o seu home, eh Fernán Arias de Savera, no no castelo uh -huh. durante 13 largos meses eh, hasta que, bueno, <risas> eh tiveron que Que, que, que ter unha rendición total, non? Ah, claro. Eh, unha cousa que tamén non, non dixete, pero que eu quero resaltar, é o feito de que esa obra, coa calidad literaria que ten, tamén vai acompañada de xeñais ilustracións dunha tal Sofía Naseiro. <risa> Efectivamente, Sofía Naseiro, que, eh, anecdóticamente, é a miña filha. Ah, poi... eso, por eso eu quería resaltálo. Sí, fixo, fixo, fixo oh, tanto a portada e a contraportada, a capa e a contracapa, que mm. se dí en galego mm -hmm. Pois de, na capa ven como mm, é, é un debuxo, non é, é unha ilustración, non é unha foto De como, estaría, a, como está hoxe actualmente o Castelo de Caldalova en a contratapa pois como estaría unha vez que pora restaurada eh, restaurado, restaurado sí. Sí, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno aparte de eso pois eh é eh, importante á hora de representar unha obra de teatro porque pois, é o fin de todas as pazas teatrais evidentemente pois eh fixe unha ilustración de cada un dos uh, perso das personaxes sí, sí, eh, sí. de como de como estarían exactamente habituallados, tanto co as traxes como co as cousas máis importantes e, e, que, que, que que pertenceran, no, a Re a, a personaxe para Re identificálas. recrear, recrear esas, esas personaxes para que a xente se poidera identificar sí, ou poudan identificar precisamente. A, ah, pois, eh, tes un artista na casa. E teño un artista de cineasta con xa abon dos premios acabados, sobre todo a nivel documental, pero bueno... Bueno, bueno, bueno... tamén diseñado a gráfica, bueno, en fin... De galgo... De allí ven, como se dice, a tradición ven do galgo, algo así... Bueno, sí efectivamente <risa> efectivamente vivió vivió en un ambiente así bastante creativo entonces pues, mm -hmm. eh, eh, tanto en música como en eh, en teatro como claro. en, eh, en todo pues bueno y, y bueno eso es pro, esos propios méritos porque realmente bueno, vale. pues. No, sí, eso é o que nos digan a nosotros, porque nos consideramos nos talismán coas persoas que falamos entonces si sí, vas ter algún, sí. algún premio que outro entonces eso quer dizer que teremos que de entrevistar tamén a, a esa um, autora Sofía Naceiro sí, esa, sí, sí. Para, para que tamén siga recibindo, eh, colleitando éxitos mm, o que si sí é certo é que eh, eleximos ben as persoas, porque senón non terían tanto éxito <risas> claro. Agradecemos-te sí, moitísimo, de verdad Esta historia é fantástica Casi, casi Tenemos que mercar ese libriño Porque nós aquí temos unha asociación Que se chama Anduriña De, de, de, de aficionados ao teatro E facemos unha obra E intentamos interpretar unha obra anual De, de teatro E, e bueno, pois pues, a veces um, gusta nos buscar um, Obras inéditas E unha delas pues, podría ser esta Claro. Ah, pues pues sería perfectamente adecuada veraz o sea, es una obra feita por encarga mm, mm. a ver hoy pues, precisamente okay. pues con este con esta con esta iniciativa de mm. de, de mm, a ver como se propagación recrear recrear una historia no sí, crear sí. una historia para para sobre todo reivindicativa pero sí, sí. es una obra que fui por encarga entonces sí, es sí. una obra que ten que ten unas características moi especiais, mm, non? Mm. Eu eu nos non, non a doito, pois uh, escribir por encarga, pero desta volta si o pinxen, non? Uh -huh. Entón teño unha obra pois eh, que, que é divulgativa, mm. que sí, sí. que específica. Si. Un, unha historia moi importante que se pode representar eh, eh, con moi poquenos medios uh -huh. eh, a nivel de cénico que se pode además con, con esas ilustracións das que, que falaba antes é moi doado pois pues, poñerlle uns atributos a cada personaje para uh -huh. que eh, para que po poidan identificarse uh -huh. por outra parte é, é limitada a nivel de tempo, moi uh -huh. accesible a nivel de linguaxe, uh -huh. que se pode entender, muy eh, porque está, está moi pensada para divulgalo entre é que apoidan representar eh, eh rapazes e rapazas dos dos institutos sobre uh -huh. todo, non? Para pues... que vayan coñecendo a historia de Galicia, xeitos tan importantes como a este, porque non podemos menes, menospreciar unha unha cousa moi importante desta de historia, a protagonista, Realidad, eh? claro. a protagonista sí. é Constanza de Castro. Claro. A defensora, a defensora, é unha muller Es una mujer, por lo tanto, es una, una historia que no solo es importante por lo feito histórico en sí, sino porque fue protagonizada por una mujer, mm -hmm. una mujer que eh, oh, ya sabes, eh, todos sabemos que Que, que, que estamos agochadas, que estamos... Eh, estabades, estaba estabades. Ou estábamos, pero bueno, <risa> <risa> falta ainda... Ainda máis, para, sí. Para, para <risa> sair adiante Aínda todas máis, esas sí. mulleres que foron tan importantes na nosa historia, na claro, nosa cultura, claro, claro. na nosa literatura, e eh, que están ainda agochadas eh, que teñen que sair a luz. Claro, Entonces, hombre, y A ver, oh, es, esta, esta historia de este asedio Mm. que foi protagonista precisamente foi unha muller, mm -hmm. a ver, eh iso para para min é importantísimo para que para que a nivel sobre todo educativo que eu fui mestra durante 39 anos mm -hmm. eh, nada eh, máis nada menos, claro, <risas> Entón é moi importante é importantísimo que eh, o alumnado de todos os institutos, uh -huh. o alumnado galego é, é de moitos aspectos, pero A ver, evidentemente, primeiro en, o, o alumnado galego Coñeta a súa própria historia Bien. Pero eh, enfocado a ese resaltamento das mulleres Que tuveron importancia na nosa historia moi eh, uh -huh. Pois diremos a nosa coordinadora de, de, de, de teatro, de teatro. Eh, e intentaremos mercar ese librinho que posiblemente poderemos adaptálo a nosa maneira porque ela tamén busca, as veces non somente es queere eh, cousas inéditas, sino tamén a, tamén lle aportamos algo que pode ser eh, de, jocoso ou polo menos que participe tamén algo de que teña algo tamén de, de De diversión, ¿no? Y el efecto, quizás es lo mejor, pues... Que sea po divertido, por lo menos. Po puede, puede sí, ser. sí, es que, es que es divertido. A ver, que es una historia que no es nada escabrosa, vale. a pesar mm. de que, es, que son los últimos días de la resistencia, mm. no es nada escabrosa, todo contrario. Muy es bien, a, ¿no? es una, una historia que resalta un feito, pero que al mismo tiempo es esperanzador. Eh. Mm -hmm. eh, eh, es bonito, de... Sabe, eh non é, na, non é nada triste, non é nada, todo o contrario. Entón é unha, unha historia que se pode representar perfectamente, que que pode dar desías si a todos os niños. Eh, realmente já eh, foi representado de xeitos, e incluso polo polo Instituto de de Basanta Silva de Vilalba os alumnos do, dun club de lectura da, da biblioteca do, do, do Instituto da mm -hmm. Santa Silva, representaron xusto ali, diante do castelo de Ixaldalova. Pois non boa. Unha maravilla pois pues nora sí. boa, felicitações para ti porque bueno, ves, ves representada ese teu esa tua creatividade, que aquele que foi por encargo, pero que sí. bueno, pois pues ves lle ver resultado directo, Pois pues bendito encargo. ¿no? Claro que si. Sí. <risas> teremos tenemos, sí, teremos que mmm, collero o dereito de dunha de rapaza, bueno, que de, de, de tal Sofía sí. que posiblemente, pois... Eso. Na, poñetemos en contacto eu, eu... comigo, eu paso vos o seu enderezo, falades con ela, e ten ah. cousas preciosas tamén para poder falar claro. longo e tendido sobre, sobre tamén o, o audiovisual galego. Sí, pues sí, porque bien. ela, a pesar, además de que... que bueno, <risas> formouse aquí en Barcelona, me parece. Sí. Sí, pues, fixo máster de Ma documental creativo en Barcelona. Por eso, Mira, por eso digo hombre. que que ten algo de eh, afinidade con nosotros, y entonces, os outros, e entonces, os galegos do pues, Mediterráneo. Sí. <ríe> <ríe> <ríe> bueno, agradecemos xe moitísimo, María Xosé, que estiveras xe connosco, eh, mm, que teñen moitísimo éxito nas túas mm, creatividades, que tes non xa este libro, sino moitas publicacións. Sí, bueno, agora teño, teño sete libros editados. Este é uh -huh. o primeiro de, de, de... A pesar de ter máis de 20 obras escritas de teatro, pois pues, este é a primeira obra de teatro que teño editada, uh -huh. pero pola editorial Medulia, tamén sí. a primeira edición foi polo Instituto de Sudeseiro de Vidalba, pero bueno, era non penal. Eh, sí. Despois pola editorial Medulia, e bueno, pues, teño sete obras sete libros escritos de poesía dous deles son infantiles o último estou nos sacando ahora eh, salí uno ahora a finales de 2022 y uh -huh. eh, bueno que, que estamos en plena producción en, pre, en plena promoción muy <risa> bien, pues bien, muy bien, Pois perfecto. noraboa felicitacións ah, e a seguir conlleitando moitos éxitos María Xosé, que te agradecemos muitísimo estes minutos que nos dedicaches e eh, Ya volveremos otra vez en otra ocasión a, a intentar comunicar contigo para que nos sigas dando noticias tan agradables como esta. Exactamente. Pues muchísimas gracias a, a vos. Eh, fue agradabilísimo estar eh, con, con, con vos de un sitio tan lanchano. Sí. <risa> con... Bueno, pero pertinho, per, per, per posto que as novas tecnoloxías Danos posibilidade de, de, de comunicarme sí. Agora non hai distancia no, Venga, no. Seguiremos en contacto es... Moitas grazas sí. Mandaremos o no. audio despois Moitas grazas Moitas grazas bueno. Hasta aquí o noso programa de hoxe de Galegos Novais no 89.4 Gracias a Fernando por estar aí connosco e como non a ti, Xulio pois pues tamén claro. por estar ese o meu carón como sempre Ay, Moitísimas gracias a ti, Armando a todos os nosos ointes por atendernos durante estas dúas oreñas Deico, xoves que ven que pasen unha feliz semana Como digo sempre, que a noite ese vosso descanso a rua vos a liberdade e dico que ben a ser felices.